Er det i orden, at manike er forbede sin følge om at angive falske anmeldelser på Trustpilot? Er kritikken omkring influencer Anne Mette, Voss berettiget? Og er det okay, at Kim Kardashian videresælger hendes brugte ting? Velkommen til sæson 4 af Marcus Reality panelet der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og opdragelse. Med mig i studiet har jeg Maria Mainz. sådan, man siger? Mainz? Mainz. Mainz. Og Daniel Brask. Par fra TV2's program, Årgang 20. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på En Lytter. Okay, skal lige, jeg, jeg skal lige fortælle noget. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at I kom. Ja tak. Altså fordi, at øh, for det første, så er I jo... Øh, altså jeg ser jo lidt som sådan nogle... Sådan nogle everyday influencers. Altså sådan der er hele tiden en kamera ved Det er det, jeg tænker i hvert fald. Mm -hmm. yeah. Så jeg har virkelig, virkelig mange spørgsmål til jer. Kom med dem. Øhm, inden jeg begynder med dem, Daniel. Okay? okay så. Jeg kan godt lide energien allerede. Kom med den. <laughs> ja, Kom med ja, ja, dem for klar. fanden. Ja. Øh, inden jeg begynder med den, så skal jeg lige hurtigt øh, starte min historie. Og det er jo, at jeg faldt over noget fra Helsingør Stifte. De har nemlig kastet 150.000 kroner efter fire influencers, som skal reklamere dop, fordi at simpelthen dopstallene i Danmark, de er stærkt faldende. Flere vælger altså ikke at døbe deres børn her i Danmark, og en af de influencer, det er jo dig, Maria, mm -hmm. som er ligesom blevet valgt til det. Og udover dig, så er der også Claudia Rex, Anna Mette Voss og Nana Lillekvist. Yeah. Jeg skal lige høre, hvordan, hvordan foregår det her, Maria? Altså, er, det, er, det, er der nogen krav til, at du skal tage det her billede fra den her vinkel i, i kirken, eller hvad? Altså, Øhm, altså nu fik jeg den her tilbud, den her kampagne, efter begge mine børn var døbt allerede. Så øhm, for mig handlede det bare om at skulle vise, hvorfor vi valgte at få vores børn døbt. Fordi de allerede var døbt, da de kom ud med den her kampagne. Ja. Øhm, så derfor har der aldrig nogensinde været et krav til, øh, hvordan vi skulle filme, hvordan vi skulle tage billeder, fordi vi slet ikke vidste, der ville være sådan en kampagne, da vi fik dem døbt. Ja. Så alt det... Yes, øh, der skulle øh, alt det, kampagnen skal omhandle, det er jo noget, der allerede er sket. Altså, ja. Så vi skulle faktisk bare vise tilbage og fortælle, hvorfor var det I valgt at gøre det. Jamen, det giver lidt mere mening, fordi ja. at jeg gik jo og tænkte, nu er der fire par her, eller fire indførenser, <laughs> der bare vælger at få deres børn dybt på grund af penge. Ja, altså. mm. og det er jo også sådan, medierne gerne vil ud med det, og de vil gerne ud med, at hvor mange penge vi har fået for det, og altså sådan inden, og det kan man også læse inde på, jeg tror det kirken.dk, at der er jo også et helt bureau inde over, øh, der har været ude og vælge nogle influencer, og det her bureau tager jo også en god slat af de her penge selv inden, og så, sender, så tager de en slat, og så sender de ud til os, hvad vi kan få derudover. Og der er jo de 150.000, er jo for alle sammen også bureauet, altså... Okay, to spørgsmål. Det ene er, hvorfor, hvorfor tog du et bureau? Kan du ikke bare sige, jeg at jeg kan ikke bare tage den her deal? Jamen ud, det er, fordi at Helsingør Stift er gået til det bureau no, okay. og har sagt, at vi har de her penge, vil I hjælpe os med at finde nogle influencer. Så siger de det vil vi gerne, og så tager de en anden del selv, og så ja. siger de hvad der er tilbage til os for eksempel. Okay. Ja. Er det sådan noget at med følgerbasis, at fordi, så er du flere følger end anden med det for eksempel eller et eller andet, og så får du flere penge? Er det sådan noget, eller? Nej, jeg tror altså der er rigtig mange der tror det bare går ud på følger og hvor mange man har, men det handler jo om så meget mere og hvor mange øh, hvor godt engagement man har på sin profil og, altså men jeg, sådan... tror, jeg tror noget af det mange er blevet sure over det er at det er skattepenge der går til det. Jo, men det er, det er altså ikke skattepenge. Nå, nej, nej, men, men det er jo det, der er blevet... Altså, det er i, i hvert fald en de del af... Ja. Ja, altså, nu er jeg jo meget på Reddit, så jeg ved, at det, det folk har i hvert fald diskuteret, det er, ja. er det det, vores kirkepenge går til? Og det kan jeg jo også godt forstå, at folk tænker, men jeg synes også bare, at det er jo en ny måde at reklamere på, og som kirken også selv gik ud for at sige, det er der, vores publikum er. De er på Instagram. Hvorfor skal vi så bruge de penge på at markedsføre det i avisen eller i tv'et, når, når vores... Øh, publikum er på Instagram. Altså sådan, og det, det kan jeg jo godt forstå, fordi det er der mange unge er, og de vil jo gerne have fat i de unge, der ja, skal der Ja, det koster hurtigt også 15-20.000 at lave en artikel i i altså, altså det, er jo, det er jo bare en anden måde at gøre det på. Ja. Men bare for at være sikker, så blev altså Asta ikke døbt, fordi uh, at uh, kirken ville give jer nogle penge for det. Asta blev ikke døbt, Nej. fordi kirken ville give os penge. Asta var døbt. Vi ja, ja, vi har også døbt i for fire år siden, ja. for begge to døbt. Ja. Det har ikke noget med hænderne at gøre. Jeg synes også bare, du det var en sjov lille historie. Det er heller ikke noget, vi skal dvæle mere ved. <laughs> fordi at jeg har altså også virkelig mange spørgsmål, også til programmet, fordi at jeg er simpelthen så nysgerrig omkring alt det her programmer her, og hvordan det foregår sådan noget. Er der, er der simpelthen folk hos jer i et år, eller i en, i en periode? Sådan 24-7, eller hvad? Altså? Nej, altså vi har jo en gang om måneden, eller hvis der sker noget, så kommer de og filmer. Ja. Og tid, eller sådan noget lige. Hvis der sker noget. Ja, for, for eksempel, eksempel en dope. <laughs> ja. <laughs> ja, okay, så det er en rimelig stor livsbegivenhed. Ja, ja. men sådan et eller andet, så var vi i La og så tog de med, så var de der en dag, ikke? Og... Men er det så dig, der skriver, hey, TV2, nu tager vi i La Landia, med? Ja. <laughs> er det det? Ja, ja. Eller så, de spørger jo selvfølgelig i starten af Vi har sådan året. to kamera, men vi har ja. kommunikation med. Ja, og, så og så spørger vi... de jo, ja. hvad sker der i løbet af det næste halve år? Er der noget, I ved? What? Nej, altså, ja. det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal i morgen. <laughs> Ej, altså, ved, så er der jo sommerferie. Der kan det være, at vi skal lave et eller andet sjovt. Ja. Og så kan man aftale sådan op til, hvis der er et eller andet. Men ellers så er det jo sådan en gang om måneden. Så skriver eller sådan vi noget. til dem, eller de skriver og Så har vi sådan nogle må månedsmøder-agtigt, hvor vi så sådan, okay, hvad sker der næste måned? Er der noget, vi skal være med til at filme? Okay, okay jeg skal, så, så bliver jeg nødt til at spørge her. Øh, har I nogensinde overvejet at stoppe? Altså, kan man, kan man godt det? Kan man godt sige, oh, det er altså også lidt... Øh, Lidt hårdt, at der er nogen, der hele tiden skal følge med i mit liv. Altså også på nettet. Selvfølgelig, det er jo helt Danmark for dagene. Det er det. Ja. Ikke? Altså, vi havde ja. snakken da Louis fik sin diagnose. Ja. Men altså der er jo at man er bundet for et år årgang, skrevet i kontrakt. Nej, nej, jeg, jeg, kan... jeg troede det var mit næste spørgsmål. Jeg troede ja. det var 18. Jeg tror faktisk, de havde sagt ud, at du beskriver jo nogle gange noget. Men alt det der så lad os sige, der går et halvt år, hvor de har filmet, og vi så trækker os efter det halve år, så har de rettighed til at bruge det der så er blevet filmet på det halve år. Ja, selvfølgelig. Men ja, altså, det er jo også for os var det ret vigtigt, at vi ikke skal under for 18 år, fordi vi ved jo ikke, vi tager jo en kæmpe beslutning for vores børn, om vi skulle være med i det her. Mm. Og hvis de kommer og siger, at de ikke har lyst til det, så skal vi jo have en mulighed for at kunne trække os. Ja. Ja. Det er jo det, ja. præcis. Fordi jeg, jeg tænkte jo også, at barnet bliver selvfølgelig mere voksen. Nu har I taget ja. Louise beslutning og Asta, på den, så, altså en beslutning for dem. Ja. Men på et tidspunkt bliver de vel gamle nok til at kunne sige, selv når det er den. Jeg gider ja, ikke det her. Lige for mm. altså, ja. Og så vi lytter til det. Og så kan ja, ja. Altså sådan det det der. Jamen og det får de mulighed for, men de har heller aldrig noget prøvet andet. Nej, nej. Det altså har så på den måde er det jo også hverdag for dem. Ja, nu i hvert fald, ikke? Jo, jo. Altså, de har i hvert fald vendt sig til det, det ja. er øh, på. Men, øh, men så lige nu i forhold til det der kontrakt og sådan noget. Altså, er der ikke tv2 der siger, fordi så tænker jeg, er det ikke tv2 der siger, prøv lige at betale landjæ. Vi betaler turen, tager lige Lalandia. Det kunne være fedt. Nej, det er det. Det, sker ikke. Ikke. Er det, er det Nej, så vi får helt ikke løn for at være med eller noget smelt. Ja. Det det? Nej, vi har aldrig fået betalt en tur. Men det, altså, det vidste vi også. Kan jeg faktisk... ikke lige? Få... Jeg er helt Så må I lige sige. Vi stopper næsten år, eller også så får vi en tur til landjæ. Nej, vi har tv 2 <laughs> jeg på det. Ja, det er ikke ja, ja, okay, okay, det, det var, Nej, ikke, ja. <laughs> Nå, jeg troede faktisk, det var sådan noget med, at TV2 kom og sagde, kunne det var fedt, hvis I tog til Rom." Nej, og, og, så, ja. og, og så, altså alle de ture, vi tager, det er betalt af os selv. Ja, okay. ja, ja og så tager de med på nogle af de ture, og det ja. betaler TV2 så for kameraet Ja. Ej, hvor er det sygt? Ej, det er dårlig stil. Ej, der må du lige, Maria, med din influencer-stil sige, hallo, sådan fungerer det ikke? Men øh, i forhold så til det her med, med, som sagt, penge og alt sådan noget, hvordan... Øh, altså, og så også selvfølgelig det her med kamera. Men når de står der øh, til Ilandia eller whatever it is, står, altså, står de bare og filmer hele tiden, og så venter på, at der kommer et skænderi, for eksempel? Altså, fordi de, dramaen er jo også det, man ligesom ser programmet for. Ja, altså... De er jo bare med, altså sådan, når de så kommer og filmer i Lalandia, så var han der jo næsten en hel dag. Mm. Så, og så filmer han jo bare hele dagen, og så ja. hvis der kommer noget, så kommer der noget, men det er ikke sådan, de sådan... Nej, altså de er jo som fluen på væggen, ikke? Ja. Altså de følger med, hvad vi alligevel ville have lavet. Men jeg vil da være... Altså nu har jeg jo set nogle af de der skænderier, nu laver jeg også nogle kosetegn her med, <laughs> eller diskussioner kan man også ja. kalde, ikke? Mm. Øh, og jeg tænker da bare, hvis det var mig, så ville jeg lige være sådan her, hey, du skal da lige kamera på, ikke? Det, altså, jeg <laughs> det, tror, det, det gør jeg ikke lige <laughs> nu. Det, den tager jeg ikke lige nu, den her. Det tror jeg, man tænker mere over første ja. sekund. Jeg tror også, nu, nu er det så almindeligt, eller hvad man siger at de er der, så man glemmer lidt, de er der. Og det skal man da også passe på. Ja, der. Det, det kan da. <laughs> men vi har jo heldigvis også redigeringsret. Ja, vi har ja, det, jo det hele. Ja. I, I går hele tiden frem i min spørgsmål. Og det er imponerende. <laughs> okay. For det var lige også ja, min næste. Altså, hvad der, I, I har redigeringsret. I kan simpelthen bestemme, hvem der skal klippes, eller ikke? Nej, altså vi kommer jo øh, slut på året mm -hmm. i november. Ja. Og så øh, ser vi de afsnit, de har lavet. Og så kan vi så sige okay, vi synes lige i den her scene, der vil vi gerne have det her ud. Ja. Så tager de det ud. Okay. Eller hvis der er noget, vi vil have skiftet ud. Yeah. Altså, vi havde et eller andet, der vi ikke følte fungerede, og så, når vi har noget andet, vi har komme jamen, ind i Ja, men så stedet var jeg slag, der. Jeg kan huske, vi optog det her, som slet ikke er med. Kan det ikke komme ind i stedet for? Ja. Og så tog, gjorde de faktisk det. Mm. Okay, så ja. de er også meget respektfulde. Meget. Ja, og det er jo gentidigt. Altså, fordi... men respektfulde. Jamen... Det er TV2. Ja. ja. <laughs> ja. Men, men for at de kan få noget godt ud så skal de jo også, være gode også. Eller sådan, så, altså, ja. det, går, det går begge det veje. Giver, det giver en tillid til, når man så filmer, at man netop øh, tør at, at lade den filme ja. med hele tiden, fordi man mm. ved, altså sådan der, okay, hvis jeg virkelig ikke kan lide det, så kan jeg se det, og så kan vi fjerne det, hvis det er. Ja, mm. det, var, det giver i hvert fald en tryghed. Ja. Men, men øh, hvad gjorde I af overvejelser inden I, I valgte at sige ja, fordi et holdt op en beslutning at dele sit liv med Danmark? Altså, ja, jeg var ikke med i den beslutning. Nej, altså... Jeg var du ikke det? <laughs> <laughs> det, var, øh, det Facebook, du lige... Jeg har lige ansøgt. Jamen, jeg sagde bare der, at der er sådan et program, hvor hvis man har termin i februar, så kan man være med. Jeg tilmelder os bare, men vi kommer ikke med. Altså sådan der. Ja. Fordi jeg var sådan der... der var, vi fik en mail, jeg heller, jeg var... Vi fik sådan en mail, sådan, vi har så mange ansøgere, så hvis I ikke får svar, så er det, fordi I ikke er valgt. Jeg var sådan, vi bliver ikke valgt. Altså ja. sådan der. Og det var sådan, ja, ja. ja. Det var ikke. Noget Bro, er, de glade. <laughs> nu ville jeg troede, at de unge møder et eller andet. bare 40.000 ansøger og, ja. og sådan Det var fint nok. Ja, ja jeg havde ikke lige fået forklaret helt, at det var 18 år. <laughs> men, men, uh Reahl, <laughs> så, ja. Og faktisk den dag, vi var til kønskænding med Lue, ringer de, og så var jeg sådan... Fuck, nu skal jeg det ud til Dania, vi skal videre til Carsten, ikke? Nej. Og så sagde du ja til det til sidst, eller hvad? Ja, ja, vi havde jo de der, hvad hedder sådan noget, et par gange, inden hvor vi mødtes med en. Ja, man skal sådan videre i sådan nogle og runder. Ja. Altså sådan der. Hvor de bare kommer hjem og ser, hvordan det er, og, hvordan ja. vi er, og alt sådan noget. Ja. så er det fint nok. Okay, damn. Yeah. Damn, okay, men, altså, I, men der var ikke lige nogen ting, hvor I tænkte, det er, det er altså en kæmpe beslutning, det, det, det. Jeg altså, jeg, jeg, kan bare ikke, jeg, jeg har så svært ved at. Ja. jeg tror aldrig, jeg selv vil gøre det. Vi var 21-22, Jo, og jeg tror bare, vi var meget sådan der, Nå, det tager vi bare. Altså, sådan ja. er vi meget. Vi, jeg tror ikke, vi er nogen, der tænker så meget over tingene. Vi gør det bare. Det lyder Nej, osvort, og så er, det det jo blevet, så er det jo blevet til noget, vi kan bruge til noget efterfølgende. Det er også, altså... Det er med, med en lang dokumentar, I kan se, om du ja. er ude. Ja. Altså, Jamen det er ja. ja. Jamen, og det, Nå, det er jo også sig noget, og alle kan få noget ud af. Ikke? ja. Jo, jo, okay. også alle de minder, vi kan sidde og kigge tilbage på. Og nu, altså sådan, jeg synes, det er det fedeste. Mm. Ja, det er, det. Så er I glade for det i hvert fald. Ja, kan man sige. Ja. Wow. Til slut her, Maria, er du så blevet influencer via det her, eller hvad? Eller er det, er det en fuldtid, eller har du lavet noget siden af? Eller? Altså, jeg er fuldtidsinfluencer, og det var jo efter, vi har været med i programmerne. Øhm, for, og så tror jeg også bare, det var efter, at Louis, han fik jo sin autisme-diagnose, og så var jeg sådan, okay, der er faktisk noget, jeg kan bruge min stemme til her. Altså sådan at oplyse om det, og sådan skabe awareness om det, og det synes jeg bare er mega fedt, at kunne være med til det. Så Plus det, jeg... du også altså så sindssygt dygtig. Tak skal du Åh, så... oh, nej, men du er jo god til det. Tak. Det er jo også derfor, det går godt hvor I hvor er I, Ej, hvor er I ja. Så kommer man her og forestiller, at nu kommer oh. dine skættens, så det bliver helt, helt søde. Ej, I er sgu søde. Du for tøvd, er for på yes. <laughs> er rigtig sådan en Danmarks <laughs> Nå, men programmet, det handler jo også om, at I skal give rådgivning til nogle mennesker, og så snakke vi lidt om jer og sådan noget, ikke? Mm. Så jeg synes, vi skal starte med mig Manike, fordi at hendes smykkefirma Jules CPH er for nylig blevet suspenderet på Trustpilot. Yeah. Internetsiden, hvor man kan tjekke, om et firma er troværdigt eller ikke, det kommer af, at der er kommet en stigning af falske anmeldelser til hendes smykkefirma. Marmanica har været ude at sige til sin følger, at de skal gå ind og give fem stjerner til firmaet, da der er jo kommet de her falske, dårlige anmeldelser, øh, som en, og nogen, der ikke har købt noget. Mig opfordrer altså til at bekæmpe falske anmeldelser med falske anmeldelser. Øh, er det den rette måde at øh, takle falske anmeldelser på, Daniel? Hun havde fået falske etstjernet anmeldelser, ja, ikke? som nogen, der ikke havde købt. Ikke havde købt. Og så råder hun sin følger til at gå ind og give falske fordi det bare følger, man ved ikke, om de har købt noget fem stjerner anmeldelser, for ligesom at ligesom at give sådan en, en balancegang. Ja, det skal man ikke. Så, så, så, <laughs> så jeg spørger dig, er det, er det en rette måde at takle sådan falske anmeldelser på? Nej, det føler jeg ikke, det, det føler Det er en meget dårlig måde at gøre det på. <laughs> Hvad tænker du, Maria? Nej, jeg synes også, det er... Selvfølgelig kan du godt forstå, at det er mega ærgerligt at få falske øh, et stjerner. Altså sådan... Men... Jeg synes det er overhovedet ikke var Det er vel op til tørstpejlet at når og <laughs> ja. kunne navigere ja. det. Men det har de også gjort. Nu er de bare suspenderet, ikke? så nu kan du ikke? Nu kan du ikke anmelde det. Men lad os bare sige, at øh, man, I får nogle øh, falske anmeldelser, som før et firma, I måske har. Altså, ja. nu tænker jeg bare, at det er jo... <laughs> øh, altså, hvad vil du så gøre? Mm, jeg tror, jeg ville hyre Ulrik... Ej, han, er han er også god til at skrive falske anmeldelser. Ej, hvem er <laughs> En af mine kammerater. Han gjorde det på et tidspunkt. Kan I ikke forrest? bare nævne et navn Ej, men, i fart? Øh, ehh... <laughs> jeg kender I Danmark kender Ulrik Badugo. <laughs> Ej, Daniel, ikke sige et Det Jeg håber da godt, hvem han er. Daniel. <laughs> Ej, men jeg kan huske, han skrev, var det på et svensk firma, eller et eller andet, Ej, det hvor jeg han også... Ikke så sige. Jo, jo. Der var et eller andet med nogle... Hvor så kunne man få fem dollars for at skrive en anmeldelse, eller et andet. Der var et eller andet, så det er jo noget, der bare er. Ja, det tror jeg også. Det er ret sind men altså, hvad bør gøre Maja Maneke? Fordi Maja det er en person Den kender du hende? Nej. Hun er en personlighed, der fylder meget i det danske medie og sådan noget, fordi hun er meget øh, omdiskuteret. Mm -hmm. Jeg har også haft den inde her i programmet Og hun, øh, og, og, og ligesom hvad bør hun gøre for at give hendes butik så mere troværdighed? Fordi der er måske en årsag til, at mennesker går ind og giver falske anmeldelser Altså, hvad tænker altså, du jeg tænker da bare at man skal give god service og gode produkter, og så vil de gode anmeldelser komme helt af sig selv Okay, så Men det er også underligt, at der er kommet falske anmeldelser. Altså, er de falske, de er dårlige? Det siger hun jo. Det siger hun jo. Altså, Nå, jo okay, sådan... så det bygger på, hvad hun, ja, hun, hun tror? Ja, hun Okay. Så det er sådan, det er meget... Så der... kan okay, det jo lige så godt være ægte, jo. Ja. Ja. ja. Det er meget, altså det er jo svært at bevise sådan nogle ja. ting her. Ja. Ja. Oh. ja. Så jeg tænker, at, at der skal måske, altså, så må man jo... Yden bedre service. Nå, men i alle firmaer går det op og ned, og alle får nogle dårlige anlæsser. Så det må, må man jo bare kæmpe op med at lave noget godt igen. Det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det er jo ikke. Altså. Så øh, rådet til i hvert fald mig, det er lige hurtigt, øh, prøv ud en god service. Ja. Okay, okay. <laughs> altså når har vi aldrig handlet. Nej, for det var det. Kunne ja. du finde på at handle der? Øh, Altså, jeg tror ikke lige sådan, det er... Altså, jeg, der har jo også været nogle sager med det firma. Æh, ja. ved jeg, også fra øh, Gego at Gengis, kan man da huske, at der var en sag omkring, at der var hendes smykker blev solgt alt for dyrt, Æh, så det er da helt sikkert noget, jeg har tænkt, at det er måske ikke det første sted, jeg vil gå hen, hvis nu hun overfriser tingene. Ja, hold op, du er ud, er du på Reddit, Maria? Jeg er faktisk ikke på Reddit, men jeg men jeg har læst meget om det. Du er voldsomt up-to-date. Yeah. Det er totalt yeah. fedt. Daniel yeah. er slet ikke up-to-date, og du er... Altså, Daniel aner ikke om snakket. Så var der Ulrik. Hold kæft for dig, Ulrik. Fed, man. Yeah, yeah. <laughs> så kommer det bare en mulighed. Så kommer det bare en mulighed navnet, og bare sådan, så det fucking, det må noget ikke gøre. Han laver svindel på den nævnede. Jeg er efter navnet. Så sad vi på det mørke, Niel, mig og Ulrik, og så købte vi alt muligt sjovt. Ja, ja. Jo, jo. Det er god. Jeg synes, det er fedt. Men prøv at være, kunne I finde på at give anmeldelser bare? Det behøver ikke være falske. Bare sig generelt, om det er på Trustpilot eller på... Og, hvad hedder den der, hvor man finder restauranter? Øh. Oh. Jeg ved godt, det er den, der har ulen. ulen ja. Jeg kan ikke huske, hvad det Nej. Øh. Ej, du kan ikke huske Men jeg ved godt, hvad der er, du mener. Trip, ja, Trip Advisor. Trip ja, var den, ja. Trip Advisor, det er den der der. Ja. Uh, kunne I godt finde på bare at give anmeldelser til, anmeldelser til restauranter eller butikker? Eller... Whatever. Det er meget, meget sjældent. Jeg har gjort det ikke engang på et hotel, fordi de spurgte, om jeg ville. Øhm, men jeg synes faktisk, man skal blive bedre til det, fordi at, at det er jo rart at vide. Altså, mm. sådan der, for jeg synes, man skal blive bedre til det, men jeg er virkelig dårlig til det. Det er og jo også, fordi det er lidt en ork, ikke? Yeah. Man ikke. Okay. Ja, lige præcis. Ja. Det virker meget. Det, det ville være nemmere, hvis de havde ligesom i hvad er det? power for eksempel Var kundeservice en god? Ja, det var den, når man går ud af døren. Ja. Altså det ja. er, er, er faktisk rigtig nemt. Med sursmail ja. eller køresmejl. Eller Det skulle man trykke efter, at man har handlet der. Ja, eller? det er en meget, du, meget ja. nemmere måde at gøre det. Men jeg har også set nogle unge mennesker, stå og misbruge den, og bare er på den der sursmail. Ja, ja. Så, Ej, <laughs> altså, så var så det <laughs> ja. Så bare gøre det. Så må man bare gøre det op med den gode bagefter. Nå, men i hvert fald ikke så mange. Hvad med øh, falske anmeldelser? Kunne I godt... Helt ind nu er, jeg, fordi der er noget, I skal vide med det her program, det er, er ærlighedens rum. Nu står ja, står herinde, ja. så er bare ærlig. Det er du allerede, Daniel, med Ulrik og altid. Ja. <laughs> men, men jeg er mere med, sådan med, kunne I godt finde på, hvis I, I synes noget var mega ned og der var en eller anden, I ikke kunne lide. Eller der var noget, I ikke kunne lide, eller eller andet, og lave en falsk anmeldelse. Altså jeg vil sige, nu har vi aldrig øh, stået altså i en situation, hvor at, øh, at vi har følt at det nødvendigt. Og det, altså, vi har aldrig stået og tænkt, nej, skulle vi gøre det. Så det tror jeg ikke, vi kunne finde på. Jeg kunne singt finde på det. Ej, det, det. Hvorfor Nå, nej, nej, det er ikke... Nå, nej, men hvis, hvis der, man havde fået produkter, det var vildt dårligt. Men det skulle jo være en falsk anmeldelse. Nå. Nå. Og det skulle være, fordi at du ikke kunne lide udseendet af butikken, eller nej, nej, personen, der havde nej, nej, den. Nej, eller? Det ville jeg sige ikke at bruge tid på. Nej, det tror jeg. Der, det slår du mig heller ikke. Det tror jeg virkelig. Det er jo også rigtig på. Jeg kan lige, at der ikke er i dag. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er til slut. Kigger I så på anmeldelser? Hvis I skal have noget, hvis I skulle rejse, øh, La Landia, jeg tror faktisk ikke, de har fået særlig gode anmeldelse. Men, men øh, hvis I skal rejse, eller ud på hoteller, hotell, restauranter, butikker, kigger I på anmeldelser? Nej, det er eneste, det var hvor mange stjerner, der er på hotellet, ikke? Ej, ja, okay. Hold da kæft. Nå, jamen, okay. oh, naman, <tryk> om, om det er, ah okay. uh, nej, om man skal hen til et eller andet et stjernehotel eller om man skal have en tre eller 4. Ja, det er godt du sagde tre eller fire. Du har sagt fem, ikke? Nej, nej, men det kigger nu vil jeg bare lige, sige, ah, det er ja, nej, nu er jeg bare lige sige, at sige, Daniel har aldrig nogensinde bestilt hotel i hele sit liv. Nej, nej, nej. Men kigger på det, hver gang vi skal stå så spørger med den om hvor ligger det, hvor mange stjerner har det? Altså, yeah. det gør man sgu da. Yeah. Det gør man. Det gør du også. Jeg gør ikke. Du, det gør du. Så, så du tager bare afsted, og så ved du ikke, hvor, hvad for et hotel, du skal hen på? Jo, jo. jo, jo, okay. jo, jo. Men jeg, jeg bor ikke så meget på hotel. Jeg er mere sådan en hostel-kind of oh, det øh, vil jeg altså ikke. Nej, men altså, jeg nej. bor heller ikke med andre. Det er sådan, altså, det er fordi, jeg ikke har så mange penge. Det jeg så, har ikke noget med det at gøre. Det er jo bare et billigste. Ja, ja. det er, et ja, man ja, børn, er ikke det dyreste. Når man har børn, så går man altså lige over. Og jeg vil ikke Ej, okay, okay, bo på en hostel, godt. og jeg er bange for, at der er lopper. og, alt sådan, og så det er bange sig for, at <laughs> der er lopper. Og hver gang vi, vi har været på ferie, så har vi jo taget Nej, altså, ja. Prøv jeg forstår. jeg, går, jeg forstår. Også med børn, så er det altså også lige en anden sag. Det er slet ikke, fordi jeg ikke forstår det. All inclusive på Og så synes jeg også bare, at hostel lyder uhyggeligt. Det det, man ser i gyserfilm. Føler jeg. Jamen, og nogle gange har jeg hævende keeper, så koster det det samme som et hotel. Men det er rigtigt. det er godt at nu. Altså det er jo så det er jo lige. Ja, men det vil jeg slet ikke ture. Det er godt at tage mig med på ferie <laughs> næste gang. Jo. jo jo. Nå, vi skal videre til en ny person. Der er sådan et lille tema i dag. Det er simpelthen uundgåeligt, kun kvinder der har været i mediestorme. Ja. Men altså mm. Det øh... er det det? Nej. <laughs> Daniel! Daniel! Den har man hørt alt for mange gange allerede. Daniel! Nej, nu skal I høre. Influencer Anne Mette Vos er endelig lidt af et uvær. Det kommer efter, at hun har taget på skiferie uden sin etårige barn. Det har fået flere Reddit-brugere og følgere på Instagram op i det røde felt. Flere mener ikke, at det er ansvarligt at forlade sit etårige barn for at tage på skiferie. En reddit bruger skriver blandt andet, det er crazy, at hun poster om det, som om hun slet ikke har tænkt tanken, at det ikke, at, at det er helt skævt og slet ikke i orden. Det er virkelig stigende eller sine for hendes forældre-evner. Uh, Anne mette Voss har meldt ud, at datteren blev passet af bedsteforældrene, og derudover har hun meldt ud på Instagram, at hun står på mål for hendes beslutninger om at tage på skiferie. Og hvis man mener, at det ikke var en god idé, så bør man måske holde meningerne til sig selv. Alright, er du med, Daniel? Jeg prøver. Du prøver. Vi tager den. Jamen, så spørger jeg bare dig. Altså, Maria, synes du, at kritikken af Annemette er berettiget? Altså, nu er vi selv nogen, der bruger vores bedsteforældre meget til at passe vores børn. Og Asta har også allerede så altså, ude, da hun var et halvt år hos mine forældre. Øhm, altså, jeg tror, det var en eller anden overnatning eller sådan. Nu har vi ikke haft behovet for at skulle være væk i længere tid. Øh, jeg tror, at lige i vores situation, ville jeg personligt synes, det var lang tid at være væk fra hende, når hun er så lille. Øh, det ville jeg også synes, det var med Louis, og han er fire år. Altså sådan, så jeg tror bare... Men jeg har da også bare sådan, hvis det har fungeret for dem, så synes jeg, det er det, hun skulle gøre. Altså, jeg er helt sikker på, at altså, min mor og Daniels mor også godt, og mor også godt kunne, ville kunne tage vores børn en uge, hvis det var det. Altså sådan, uden, der var nogen, der ville lide overhovedet. Altså, jeg ville bare synes, det var svært at skulle være væk fra dem så længe. Ja. Hvad med dig, Daniela? Hvad tænker du? Jamen, altså, vi har jo fået passet. Jamen, også Louis, det er det. fra ja. var omkring et års tid, eller sådan noget. Ja, med yngre. Altså, og der... Jeg, hvad havde vi... Var vi ikke på sådan en... Jeg tror, vi var på sådan en hotelophold, sådan en weekend, ja, hvor vi Louis har, blev passet. Ja, to overnatninger. Ja. Ja. Altså, og det har fungeret fint. Jeg ved ikke, jeg synes måske også, det er lidt lang tid. Men... Jeg tror bare, altså det er bare personligt, at vi ville synes, det var svært at skulle væk, altså så længe. Det er fordi, jeg lige så gerne vil have dem med, tror jeg. Yeah. Ja. Ja. Jeg synes, det er lige så sjovt at have med. Måske lidt svært at As, der står på ski. <laughs> ja, lidt. En lille smule. Ja. Men jeg står heller ikke på ski, så uh, vi kunne hygge sammen. Ja. Vi kunne gå ud og shoppe lidt. Ja. <laughs> men, Men så spørger jeg bare, er det i orden at bede sine følgere om at, at holde holdningen til dem selv? Fordi Maria, nu er du fuldtidsinfluencer. Ja. Du er et offentligt ansigt. Mm -hmm. det, det er du ikke jeg har bare. <laughs> men, men, men du er jo, altså, så, så er det ikke berettiget måske, at der er nogen, der ligesom følger hende og er med i det her, som udtrykker deres holdning om, at de synes ikke, at det er en god idé, som du selv siger. At, eller det er i hvert fald ikke en god idé at tage afsted så lang tid uden sit over i barn. Når man, altså, jeg synes jo, at når man er en offentlig person, skal man jo være klar på, at der kommer nogle holdninger, fordi man deler nogle ting. Og det, øh... Men jeg tror også, at nogle gange så kommer man til et punkt, hvor man så har hørt så meget på det, at man er sådan, så... Nu skal vi også videre i teksten. Ikke? Altså sådan... Og det er der, jeg tror, hun er kommet til, fordi at det jo har været blæst meget op. Eller, der mm. har været virkelig meget om det. Øhm, og jeg tror bare, hun er sådan, jeg kan stå inden for det. Det, det er den beslutning, vi har taget og så det altså jeg tror bare hun har prøvet at lukke den altså Men bør man så ikke sige hey, jeg hører jer? Øh, jo. Jeg står stadig på målet for den beslutning jeg har taget, men øh, jeg hører jer. jeg. Go øh, altså, på Man muskler I ikke måske er, ja, I ved alt der bag for saden, eller et eller andet altså. Ja. Er altså, det den rigtige måde at gøre det på at sige. I skal ikke skifte kort sagt. Altså. altså jeg synes selvfølgelig at man skal sige det på en ordentlig måde. Jeg synes også at man skal være lydhør for at der er andre meninger end det man selv har. Altså, sådan der. Det, det synes jeg at man skal. Har du oplevet det? Altså, hvor du har været sådan en det er ikke en men sådan en lille, lille uvær. Yeah, altså, ja, altså, jeg specielt efter første sæson af år 20, var der virkelig meget omkring, hvordan meget dag var var ældre, og vi var for unge og urede, vi skulle meldes til kommunen, vi skulle alt muligt, <laughs> og jeg følte for fjerde, og jeg havde ja. ikke været til nok fødselsforberedelse, og det det det. Ja. og altså, sådan, man bliver virkelig sådan der, så har vi hørt det. Altså, sådan, og, men selvfølgelig, altså, hvis folk, jeg er bare glad for sådan, så at kunne modbevise det nu måske. Mm. Og, ja, for og, det er også fair nok. Det er færre, at folk det jeg. tænker det. Ja, og det og vi var er, unge, ja. og vi var umodne. Altså, det, det er færre nok, at folk tænker det. Er I blevet mere modne nu, så? Ja, det føler jeg da mere. Ja. Nogle gange. Men altså, nu er I jo blevet lidt mere sådan nogle darlings. Altså, nu er I meget vældeligt, i hvert fald det, jeg kan finde her. Kan jo godt lige at researche lidt med min kæreste <laughs> I er jo meget vældeligt, i hvert fald i det program der. Altså, i mange øh, synes, I gør det fantastisk som forældre og sådan noget. Men Maria øh, og Daniel til det, så også. Altså, når de her ud, holdninger er blevet udtrykt... Øh, på nettet, eller online, eller T.A. bare, at bliver I ikke rørt det, eller ikke rørt, men bliver I ikke ramt af det? Men det er det, jeg mener lige præcis. Det er dejligt at få dem, men man skal så også kunne tage, hvis der er nogen, der synes, man gør det forkert. Ja. Altså, jeg synes, altså... det er meget, altså sådan, jeg blev meget påvirket der, hvor der var, øh, efter første mm. sæson. Og hvis der hvis jeg læser noget på nettet, synes jeg også, det er svært, altså sådan der. Mm. Jeg kan huske, at vi skrev også noget om Louis, han er jo i hos mine forældre, en gang om måneden, en weekend om måneden, og Øh, og det folk skrev omkring det og mine forældre og sådan at læse sådan nogle ting om en familie og ens børn. Jeg kan huske også, der var en, da vi gik ud og fortalte at Louis havde en autismediagnose, der var sådan øh, hele Danmark vil grine af ham eller et eller andet, hvor jeg var sådan altså, det gør jeg så ondt at læse og sådan, så jeg bliver, kan godt blive påvirket af sådan nogle ting, mm -hmm. hvor du mere sådan hvis de kan lide så må de bare gå væk eller sådan ah, Og det springer lidt ud i spørgsmål har I tænkt over, hvordan for eksempel Louis og Asta, når, når om jeg er 14 år, når jeg er 18, ikke? Mm. Det der med, hvordan vil man se tilbage på det? Altså, hvad, hvad bliver den anden tilværelse? Har I tænkt, har jeg gjort tanker i hvert fald om det? Hvad det? Når det er slut, det her, hvad, hvad, hvad kan det have påvirkning? Både fordi det har jo også ændret dig, Maria. Ja, det det har også ændret det. dig, Daniel, selvfølgelig. Ja. At være med i det her program. Altså, hvad... hvad? Altså, jeg tror bare, at man tænker, at det er en kæmpe beslutning at tage for sine børn. Fordi man gør jo sådan, at, at folk vil vide, hvem de er. Og det ved man jo ikke, altså... Det kan man jo aldrig svare på nu, om de vil kunne lide eller ej. Og det er også derfor, at vi er meget sådan, hvis de ikke har lyst til at være med, så er det selvfølgelig det, vi lytter på. Mm. Men det er en kæmpe beslutning at tage for dem, men jeg håber også, at de kan se, hvad det også har givet os som familie. Altså sådan, før var jeg på tabt arbejdsfortjeneste, og altså, vi kunne knap nok betale vores husleje, altså sådan, fordi at vi, dagen var under uddannelse også. Og altså sådan, vi, sad virkelig, altså, vi ville aldrig have råd til at tage på en ferie. Vi ville aldrig have råd til altså, noget. Og sådan, jeg håber, at de kan se har vi stadig det her rigtigt Jov, hvilken... sådan dumme ting, Daniel. Lad <laughs> sige ting, altså. Jeg synes, det er fedt. Jeg ja, har må godt men... i det. Daniel er indebryd, må... altid afbryde nu har vi. Jeg giver lov til det. Altid afbryder Tak, tak. Nu har vi kunnet altså, tage på nogle ture, og for eksempel har vi købt et sommerhus med et vendepar på Bornholm, for at Louis har et sted, han kan være tryg ved, fordi han har svært ved at rejse. Og, altså sådan nogle ting vil bare ikke være muligt før, og det håber jeg, at de kan se, når de bliver større, og altså være glade for, at det liv, vi har kunnet skabe til dem. Mm. Har I uh, lavet sådan en plan? Altså, er det sådan noget med, at man laver sådan en plan? Hey, Daniel eller Maria, skal vi skal lige tage snak om det her, når Louis er 10. Nej, du, ikke eller, eller, Nej. eller er der sådan noget... Mm. Ej, det kommer løbende, tror jeg. Det er en dag ad gangen, ja. det tror jeg. Ja. ja, det er det, og vi har også en psykolog, familiepsykolog tilknyttet, der kan, vi kan bruge så meget vi vil, og sådan nogle ting mm. i forhold til børnene, også og sådan sådan, men det, jeg synes, også er meget fedt ved det, det er jo også, at der er tre andre med. Altså familier. Ah, ja. som vi, Spejler ja, er, I er meget af dem? Jamen, vi snakker jo sammen, og altså, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og <coughs> hvordan man har det, og hvordan det går, og hvis der bliver skrevet noget, for eksempel på nettet og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, og hvordan, ja, det, det er faktisk meget rart, at vi også snakker godt sammen med dem. Men det er, jo, er det ikke også lidt mærkeligt? Ikke? Fordi hver sæson, der kommer ud, så kan tonen omkring jer ændre jer bare det er det. ud fra hvordan... Og man er ja, ja. så nervøs inden. Jeg er altid så nervøs. Fik vi sagt eller gjort gjorde noget forkert? Eller... Altså, men vi men har det... set programmerne. Ja, ja, men man ved aldrig, hvordan det vil blive opfattet. Vi havde jo også set helt første sæson, og jeg havde sidst <coughs> ikke endtet en tanke, at vi ville synes, vi var så altså, sådan. Og det tænker man bare ikke altid. Men det er også... altså. Det, det er ærgerligt, fordi nu bliver man også bare mere nervøs, når man sidder og ser dem. Altså sådan, kunne det der blive misforstået? Eller Daniel kommer med nogle lidt upassende kommentarer nogle gange, og sådan, ej, vi folk synes, det er for meget? Eller? Daniel er meget like, Jeg ja. <laughs> Det er klart, glad, at du siger. <laughs> Alle de gamle ja. damer kan godt lide mig. Nej, hold op med at sige noget, Daniel. <laughs> det er fedt. Daniel. <laughs> Men <laughs> Daniel, <laughs> Daniel læser slet ikke de der dårlige kommentarer. Daniel gør. hører kun gode. Ja. Kun ja. gode. Altså meget selektiv hørelser. Ja, ja, ja. ja der Er Eller fuldstændig lige ja. galt, er gode som for <laughs> Det var du efter første sæson. Ja, ja. Det der var dog. en, der skrev, at jeg så. Ja, men der er jo ikke nogen andre, der skal styre det. Så længe vi selv synes, vi gør det godt, ikke? Det er rigtigt. Mm. Det er rigtigt. Prøv at høre uh, lige tilbage til, Anna, med det med os her og alt det her uh, influencer-ting her. Mm. Fordi og i det her med, at vi snakker om en hård tone, er uh, tonen mod influencer, Maria, blevet hård for tiden? Nu snakker vi, der har været rigtig meget medierne, om perfektighedskultur. Og det er som om, der er ved at komme et opgør med influencer Øh, folk tør godt skrive en kommentar på en, på et influencers øh, mm. billede og skrive, jeg er ikke enig i det du siger, jeg synes det er dødt altså man følger ikke bare fordi man deler nødvendigvis nej. samme holdninger og syn på livet og det er som om der kommer en lille klasse, især også her med Annemette Voss, der ligesom siger, hold jeres holdninger for os selv, og så er der nogle på kommentarer der siger mm, det, det er jo ikke det der nej, vi vil gerne udtrykke vores meninger mm. om. vi synes ikke det er ordenagtigt mm. så hvad tænker du i hvert fald Maria og selvfølgelig også Daniel, hvad tænker I om den her tone der er Altså, jeg synes jo altid, at man skal holde en pæn tone øh, på nettet. Og det synes jeg også, selvom man er uenig i det, en influencer skriver, skal man også skrive det på en ordentlig måde. Altså, sådan, men jeg synes også, det er fair. Altså, sådan der, man, har jo, altså, man kan jo ikke forvente, at alle er enige i det, man skriver. Altså, sådan, det kan man bare ikke. Og, og jeg synes, det er fint, at folk skriver deres meninger, altså sådan ja, Konstruktiv kritik, ikke? Ja. Yeah. Men vil lige gå i dialog? Vil du gå i dialog med en Daniel, der havde en holdning til, hvordan I er som forældre? Og Nej. Det altså online ikke. eller Nej, et eller andet? Aldrig. Der vil du bare skrive noget Nej, jeg vil slet ikke skrive noget. Nej, du have... Ja, det vil jeg bare lade være. Hvad Hvis med dig? der kommer en her og konfronterer mig i virkeligheden. Men, hey, det er... men ellers <laughs> <laughs> så så afvæk. Nej, ikke. Nej, altså jeg tror jeg sådan. Øh... Men det behøver ikke være en et, et konstruktiv kritik, som du selv siger at stå ned sige. Lad os sige, det var jeg. ikke? Jeg, mm. jeg forstår ikke, hvorfor I tog øh, en uge sted til uden øh, Louis og Asta. Mm. Altså, øh, ud på skiferie. Så vil du bare sige, hvorfor vi gjorde det. Ja, så vil du bare sige det. det. Det, det gjorde vi, fordi det havde vi brug for, de har det godt derhjemme. Så du ville ligesom gå ind i... i, i... Nej, jeg ville ikke gøre det. Nu spurgte du mig bare... Nej, øh... og du ville gå ind i samtalen. samtalen Hvis han kommer og spurgte mig? Ja. ja, hvis der er en, der Ikke det med skiferien. Eller online. Altså skriv til dig, en, en, en, en pæn, ikke en pæn besked, men en neutral besked. Og skriv, hey, jeg forstår ikke jeres beslutning. Det tror jeg ikke, jeg vil give et svar på. Ja. Ej, det vil jeg nok, men det er også fordi, der egentlig ikke rigtig bruger de sociale medier så meget. Ja. Altså sådan, jeg tror, der vil jeg... Hvis det blev skrevet på en ordentlig måde. Jeg føler altid, at jeg prøver at tage dialogen, og hvis det så er sådan nogen, der bare kører helt ud af et spor, hvor sådan, der kan jeg ikke være med mere, så jeg, Sådan så blokerer jeg. Mm. Det, altså, sådan, jeg hvis folk, er det sket noget? Ja, jeg har prøvet, men det er heldigvis sjældent. Altså, men så har det, mere været, altså, det er sådan nogle, Så har det også været meget, for eksempel kom vi til, til at spise McDonald's på et tidspunkt. <laughs> Og, Kom til. Så, ja, jamen, og så bare. fik jeg besked omkring, at jeg støttede øh, børnedrab og folkemor og alt sådan noget. Og hvor jeg prøvede virkelig at skrive sådan der, øh, fortælle, at øh, det var jeg virkelig ked af, at det har aldrig var min mening at støtte nogen. Og det håbede jeg, at de vidste med at følge mig, at sådan noget kunne jeg aldrig finde på at støtte. Men at jeg var altså ikke lige opmærksom på, at det var at støtte folkemor og sådan. Ja. Fordi det med Israel og Palæstina ja. Ja. og de her ja. ting. Så og der synes jeg, at den kørte for langt ud med, hvordan med børnemor og sådan noget. det, det har, jeg, har jeg ikke lyst til. Det bliver bare nej. Okay, den, den er også... Øh... Det, det er rimelig vildt. Man ved ikke helt, hvad man skal svare, og når man har prøvet sådan at svare et par gange pænt, så altså, ja. Okay, ja, ja. så der er en grænse. Ja, der er en grænse, det vil jeg da sige. Okay, men du er i hvert fald interagerer med dine følgere, kan man sige. Det gør jeg. Jamen, har I så et, et godt råd til Anne det her, i hvert fald? Lige, til, lige her. Altså, hun er i den her lille med uvær her. Altså, hvis nu man skal sige, hvordan skal du takle det her fremover? Altså, også det her med at have børn, det er jo tror, næsten jeg, samme jeg, jeg alder tror, som pasten. Jeg, jeg tror, den bedste bare ville være at ignorere det. Ja. Jeg ved det ikke, jeg kender ikke influencer-livet. Så jeg ved det ikke. Men det er, en, det er jo en, en måde at gøre det på, der. Ja, så det er, ikke det, helt, det, det er ikke et dårligt spud. Nej, Ej. altså jeg synes, det er svært at sige. Altså sådan, jeg synes bare, at jeg, som hun skriver, at hun kan stå på mål for det, og, og det synes jeg bare er vigtigt at blive ved med at sige, at man står inden for den beslutning, man har taget. Altså, mm. ja. Jamen, øh, så spørger jeg bare ja kunne vi finde på at tage på en? Nu har du lidt svaret på det, Maria, men hvis I fik muligheden, Altså kunne I godt finde på at sige, at hey, de var hos bedsteforældrene, at Louis og Asta er hos nu tager vi en, en uge for os selv. Jeg vil ikke. Jeg synes, at en uge er meget lang tid. Ja. Jeg vil godt kunne finde på at tage en overnatning, eller sådan et eller andet. Ja, altså nu vil jeg så lige sige, at jeg har faktisk, øh, mig Asta skal ud, har booket et par overnatninger øh, sammen mm. med min søster. Men så er Daniel og Louis sammen, mm. så sådan, det, altså, jeg tror aldrig, jeg vil det er også bare, jeg, jeg... Det er jo fordi også, at vi har det så struktureret, så det er også ja. nødvendigt oftest, at vi er der rimelig meget, i hvert fald for Louis. Ja. Men altså, vi er nogen, der har fået passet vores børn meget også. Altså, ja, ja. vi bruger vores familie meget, og de er tit på overnatninger og weekender, mm. og altså sådan, og det synes jeg bare, men jeg tror bare sådan... Men det er jo også, det er jo hyggeligt for børnene, og det er hyggeligt for personligheder. Yeah. Ja. Altså, så hvorfor synes man ikke, Jeg tror virkelig det? ikke, at øh, Annemettes barn på nogen måde har haft det dårligt. Jeg tror, de har hygget sig helt vildt. Jeg tror bare sådan, at jeg vil have svært ved at tage en uge væk fra Astrid, og hun så vildt. Mm. Altså sådan der. Ja, du vil jo også med ude på shoppingtog, Astrid. Ja, Vi skal <laughs> det hele sammen. <laughs> ja, med. Ja, det er skønt. Nå, men hvis vi går lidt dybere, i hvert fald det her med, hvad, hvad børn egentlig fylder. Ikke? Mm. Altså, fordi at, hvad, hvad, altså, hvor meget fylder børnene i jeres liv? Altså, hvor meget fylder det med for eksempel Louis og med Astrid? Hvordan fylder det jeres beslutninger? De beslutninger, I tager? Altså... Lige nu fylder det jo alt. Ja. Yeah. Stort set. Ja. Yeah. Det er jo, fordi vi skal være meget struktureret omkring Louis, mm. og altså sådan alt, hvad vi gør, skal vi sådan tænke ind i. Hvordan er det så bedst for Louis? For eksempel ved at skulle afsted nogle dage. Er det så bedst for Louis, at han kommer med, eller er det bedst for hjemme? Eller at han bliver hjemme hos Daniel og kan følge sine rutiner? Mm. Altså, sådan, så der, der er virkelig mange overvejelser i det. Og altså sådan... Ja, for det kan godt være, at vi måske ville en masse ting, og det ville være sjovt at tage i Tivoli og Bongbongland, og hvad ved jeg, alt sådan noget. Men det, er ikke, det har han i hvert fald ikke godt af. Så han, I, så... han er godt af at følge, det han plejer at følge. Så i tænker i hvert fald rigtig meget over det her med. Øh... Jamen også med opdeling i forhold til os mm. tænker vi også meget over. Ja, ja, altså ja, ja. Hv hvordan vi gør det. Jo. Så der er, jo. Så i alle beslutninger I tager, der har i, i hvert fald børnene først, kan man sige. Ja. Altså, med det, i tankerne. Det synes jeg, altså, det, det er vi nødt til, til ja. Ja. ja. Okay, okay, men selvom I har lyst til at ligesom lave alle de her ting. Men det er jo også derfor vi får dem passet nogle gange. Det er jo ja. for at vi så kan tage ud og lave de her ting, som vi faktisk gerne vil. Mm. Altså sådan, så jeg, jeg kan også godt forstå at man gerne vil af altså, mm. sig sine børn ja jamen til sidste spørgsmål her øh, mister man så ikke noget af sin egen selvrealisering ved at blive forældre? hvad betyder det? det synes jeg på ingen måde man gør overhovedet ja. jeg føler at jeg er blevet eller har udviklet mig sindssygt meget ved at få børn ja helt vildt ja altså jeg er blevet hvad hedder det meget mere struktureret og har lært at gøre ting bare for at gøre ting eller sådan, i stedet for at være dogen, og, eller sådan, på, på den måde. Ja. Altså, jeg, jeg føler, at man bliver ældre og får meget mere sådan erfaring på livet ved at have børn. Ja. Jeg synes, det øh, altså, hvis ikke jeg havde fået børn, så havde jeg sikkert bare stadigvæk siddet i klogestrup og spillet Playstation. <laughs> det, næsten, næsten, det tror jeg. Jamen, det er jo, det, altså. Altså, det, men Maria, det hele handler om det her med, at øh, så snart man får børn, så er der noget vigtigere end en selv, jo ikke? Mm. Og så bliver man nødt til at prioritere noget. Andet. Ja, ja, ja. Andet, det er rigtig, ja. Og det er Stodentrum, det, jeg mener ja. med. Så, ja. så, så hvis du har lyst til at ja, tage til Rom i syv dage spontant, og sådan noget, det kan du jo ikke gøre længere. Nej. Ikke? Men, så, så, men du, har, du, du mister ikke noget af dig selv. Du synes, du bliver en bedre version af dig selv. Ikke? Ja, plus at vi også er rigtig gode til at give hinanden plads til de ting, vi godt kan lide. Ja. Altså fordi... N når du skal et eller andet... Hvad ved jeg? Nu ved jeg godt, at du tager hende med på den der tur. Men ellers Nå, så får du lov til at tage år, og... Jeg har også en tur med mit agentur. Ja, mm. øh. og jeg går til træning tirsdag og torsdag, og nogle gange søndag. Ikke? Jo. Altså, så vi giver også plads til at lave de ting, vi godt kan lide hver især. Ja, alene. Jo, ja. men det er bare ikke de helt store ting. Altså, det er fordi, jeg kommer til at tænke på det her med skiferie. Det er jo ligesom også for at få noget alene til. Nå. Jeg vil ikke give vil tage på en skiferie alene. Nej, men det, er med, det var med kæresten, tror jeg. Annemettes kæreste der. Nå Ja. Yeah. <laughs> altså, det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Ej, jeg kan godt se, hvad der er dejligt ved at tage ud af ham. Det er meget hyggeligt at gøre det i to-tre dage. Ja. Og så heller mere. Ja. Yes. Så gider jeg ikke være alene med dig mere. Nej, jeg, jeg kan så godt mærke, at Det er ikke lige er der, han ser ud til at gøre. Tak, synes, jeg. Ja, men er, er Louis blevet din bedste ven? Bare lige hård kort her. Daniel. Meget tæt på. Han er din bedste I, li I ligger, I ligger her omkring, okay, og Louis ligger nok her. Ja, jeg ved godt, at han ligger omkring. <laughs> ja. Ej. Og det er et aller, aller, aller sidste spørgsmål, ikke? Hvad håber I så? Altså i fremtiden, hvad, hvad, hvad, hvad håber I så at tage på ferie sammen og altså, lave alt sammen eller hvad? Ja, altså vi vil rigtig gerne lave nogle flere ting sammen som hel familie, altså sådan der. Og mm. vi har et lille mål om måske at komme ud og rejse i år mm. sammen, alle sammen. Mm. Så nu har vi se. Mm. Gav I lige hinanden en high five, for at det. det var godt klaret. Ja. Ja. <laughs> det, er, det skal ikke en high five det er helt Normalt du... driller jeg meget i det her program Det er virkelig svært med hans to, fordi I er meget lange mål, oh, det er, <given> Altså, I, I er meget sådan en team Man kan ikke rigtig pikke en Undtage en Daniel, der bare siger ting ja. Men ellers så ja. uh, det, det, det er sgu imponere. Nå, Vi skal til udlandet Fordi Kim Kardashian er også i Stormark Ved du hvem det er, Daniel? Det er en stor røv Selvfølgelig det? ved du det ja, okay. Selvfølgelig er hun så ved helt, at du der. det jeg, jeg kender også Ulrik Ja, over Ulrik op, er ja, ja. Han kender ja, ja. hende også <laughs> Men øh, hun er nemlig i uvær Også på Reddit Det er simpelthen bare stedet for uvær Men øh, det kommer af, at hun sælger en brugt Birkin-taske på hendes secondhand side Kardashian-closet Daniel, da jeg læser det Jeg ved heller ikke, hvad en birkin er Nej, det er i hvert fald en taske Det er en taske øh, Og så hendes hjemmeside, hvor hun sælger brugte ting Som de har gået i Kardashians. Mm. Det er en øh, hjemmeside, der selvom sælger ud af alt det, det Kardashians går med og har gået med, og alt, som er brugt det. Tasken, som hun sælger, mm. koster 70.000 dollar. Ja. Og øh, det mener mange er en alt for høj pris. Øhm, Hvad koster den for ny? Den, men, den kommer. Den, kommer, okay. den koster 120.000 dollars. Men, fordi at, øh, der står, at tasken er i god stand, men det er jo tydeligt at se, at øh, i hvert fald, tasken er misfarvet Og mm. alt sådan nogle ting her. Men der er et stort spørgsmål. Det er, hvorfor har den her rige familie overhovedet behov for at sælge ud? Altså, at tage så høj en pris? Sælge ud af deres ting? Mm. Altså, de er jo millionær, Måske milliardærer alle sammen. Så spørgsmålet er, Daniel, er det en god idé, at The at, at, at Kardashians, den her rige familie, laver sådan en hjemmeside og sælger deres ting? Det synes jeg bare, de skal have lov til. Ja? Altså, hvis de har mulighed for det. Og hvis de, der er en taske, der er misfor, de har de også har sat den 50.000 ned. Altså, ja, ja. Det, det synes jeg altså er færdigt. nok ja. Hvis jeg havde en masse dyre ting Som jeg alligevel ikke gik og brugte så Men ville hvis jeg du var rig Du havde du, havde, du havde ikke nå, tænkt på ja, penge, nå, Nej nej, men det er jo også sjovt for For eksempel sådan en kollektor Og så købe hendes taske, fordi det er hendes taske okay, er, også, altså, er du fan af fodbold? Ja, ja. Altså, Vil du så købe en eller anden fodboldspillers trøje? Det kunne altså, jeg sagtens på Det er kun fordi jeg er gift med noget. Men ellers så kunne jeg sagtens på det Hvorfor det? Jamen det, sådan er det jo Altså, jeg altså, ville fordi... også synes, det var sindssygt at eje noget fra Kim Kardashian. Ja, det er. det jamen, Ja, men vil du det? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Det, det har jo en værdi. Det synes jeg. Jeg ja. vil også... Altså, altså bare, hvad ved det? jeg? Conor McGregors handsker vil jeg også gerne have. Vil du det? Altså, ja. Fordi han har haft dem på? Ja. Nå. Ja, det vil jeg altså også synes er lidt sejt. Altså, ja. Det kan jeg også godt det forstå. Jo, det synes jeg. det synes jeg er fair nok, altså, hvis man har mulighed for det. Nå, okay. Jamen, der, der er jeg måske bare helt er bare sådan... At at det, er POC, så det er jo sindssygt mange penge, og det er voldsomt, og alt ja. sådan noget. Det ved jeg godt. Og prisen ændrer sig også, fordi de har gået med det. Altså. Ja. ja, det giver ja. jo også en værdi. Altså, jeg ville da næsten tro, at hun havde taget mere for det, fordi hun selv har gået med den. Ej, okay, men så er det et spørgsmål til Maria. Synes du, det er i orden at sælge sådan ting til over, overpris? Men er det overpris? Ja, men ikke overpris, men den, er jo, den, er, den var ikke i god stand. Det vil jeg Nå, sige. Nej, nej, er har også sat 50.000 altså. ned, ikke? Jo, men det er altså... Har du 70.000 dollars? Jeg, jeg har ikke, og jeg, har, jeg skal Ej, have har aldrig ikke? have en fucking taske. <laughs> det kan du da godt lige give mig. Ikke? <laughs> Ej, jeg synes også, Horsa, oh, bare øhm, hvad det hedder? Øh, jeg, altså, jeg har tit tænkt, sådan, hvorfor de gjorde det. Fordi nogle gange så er det også en kjole til måske 300 dollars, eller et eller andet, hvor jeg sådan... Ja, det, altså, har det er det Det jo mange penge, men jeg sådan, for dem... Altså, jeg ved ikke, om de gør det bare... Jeg tænker, det må da koste mere for dem at have ansat en til at sælge de her ting for dem. Eller ja. sådan... Et, mener, måske det Men bare, det er jo bare en entreprenør. Det er jo bare en ekstra måde ja. at tjene penge på. Ja, ja. Hirmia, Daniel, ikke? Altså... Begynd at sælge Marias ting... Nå en broktorno Petro. Altså under 2000 kroner. nej, det er altså. under eller eller ja, <tryk> ja, ja. altså. no, straks ind altså. Ja, ja, han var klar, <tryk> nej, det var helt klart det. Men altså, det er sgu ikke. Det kunne altså. godt være en business deal, men men og kjoler. Skal vi starte med det? Ja, det tror jeg man skal starte med. Det ville også have det Det er det. du må ikke tage vasketøjet der hjemme, Det er det sikkert. Men må man så, Maria, måske dig, der køber du sikkert her ting. Det gør jeg meget. Mm. Altså, det, jeg synes, det er mega fedt, og, altså sådan, fordi at, så kan man få nogle lidt lækre ting til ikke så sindssygt mange penge. Og det er både til dig og børnene? Ja, ja, jeg køber til os alle sammen. Mm. Jeg synes, det er lidt sværere med mandeting at finde, fordi at du, er, du er meget sådan, til t-shirt og joggenbukser, og det bliver mm. hurtigt slidt. Altså ja. der, så, men der er men... jo heldigvis bare H&M. Ja. Er du en H&M-mand? Det kan jeg sange være. Ja? Eller Asos, den her Asos. Ja. Det er også du er meget Nike, mand. Og... Ja, Nike er og det Adidas også. Yeah. Men helt billigt. Okay, jeg ved, helst. det går i stykker. Yeah. <laughs> <laughs> ja, så ved han, at jeg ikke bliver sur. Men <laughs> okay. har du, køber du også brugt det ting, så? Eller... Nej, jeg køber ikke brugte ting. Jeg køber nye ting billigt. Nye ting billigt. Ja. ja. Hver, er der nogen ting, I der at købe brugt? Øh, altså sådan noget undertøj og sådan noget. Altså sådan, og... Det vil jeg da ikke købe brugt. Nej, det har du ikke gjort i hvert fald. Oh, nej, det vil jeg ikke. Og... Jeg tror faktisk også noget øh, til børns sko, fordi jeg har hørt, at øh, de skal træde deres egen sko ned. Det er bedst mm. på foden. Ja, det er, er bedst også til voksne. Det er bedst Men. på foden. At trykke sin egen sko ned? Ja, fordi ellers så kommer der jo øh, fodsål. Øh, hvis du tager dine sko på, selvom det er samme størrelse, så kommer du til at gå ligesom mig. Ja, i stedet Og for din de Det er jeg aldrig til. Jeg er bladfod. Ja, lige præcis. Så hvis du sælger dine sko, så kommer man til at gå dog i dem. Ham, der Hold da kæft. Ja. Det vidste jeg skulle ikke. Og sådan er det meget med børn. De skal ja. jo altså... Ja, ja, de skal, de skal ikke ødelægge ryggen der. Nej, præcis. Okay, så sko er heller ikke nej undertøjssko, men bukser... Mm. Ja, ja, ja, det har mm. jeg. har lige købt et par second hand bukser. Ja. Okay. Okay, og så... Øh... Maria og Daniel. Daniel, du spørger dig, kunne du godt finde på at lyve lidt, hvis man skulle sælge... Nu har du lavet det her firma for Maria, du skal finde en, <laughs> en kjole. Kunne du godt finde på at lyve lidt om, øh, om standen af... Øh, stykket der. Jeg kunne Hjole. ikke finde på at lyve om staten, men godt, hvor gammel den var måske. Hvis ja, nu... du vil aldrig få lov til at lyve om staten i dag. det er være for pinligt. Ja, ja. <laughs> altså, men du kan sikkert nå, godt finde på. <laughs> nej, men lad os sige, at den har hængt ubrugt i et halvt år, så kan godt finde på at sige, at den har ikke været brugt i to måneder. Okay, ja. og det har den? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Et eller andet. Ja. Jeg tror ikke, at hvordan selv jeg brugt Nej, altså. det, hvis den er flot, så det kan jeg godt finde på at bare sige, at den ikke er lige så gammel. Okay, hvad med dig? Kunne du godt lyve lidt Men ikke standen. Ikke standen. Så ingen I, I, I, I, I, I, I... Det ikke op. Ja, er den, lige op, ja. <går> Det Nik, er, er, er. Ja. Nej, jeg. Nej, jeg vil bare sådan... Jeg synes faktisk endnu mere, når man så er øh, et menneske... Nogen ved, hvem er, synes jeg, det var endnu vigtigere for mig virkelig, at de ikke blev skuffet, når de købte min ting. Altså, mm. jeg synes, det er også så pinligt, hvis de sådan... Jeg gik ind, og jeg havde købt det her fra Maria, og det er bare, jeg betalte så mange penge, og det lortede jeg stand. Og ja. det, jeg synes, det var det pinligste. I ja, det var stort. Ja. Men tænker I meget over, hvad andre kunne tænke om jer? Ja. Mm. Altså, det gør jeg, men det gør Dan overhovedet ikke. Nej. Men det, det er lidt det, jeg fornemmer. Ja. Ja. Ja. Det er derfor, jeg ikke noget mod at snude Ej, det <laughs> men, men du tænker meget over, hvad, hvad folk tænker om dig, Madre? Ja, det gør jeg. Men påvirker det også dine handlinger? Øh, for eksempel på internettet eller i... Ja, det gør det, at man tænker lidt mere over tingene, og hvordan man formulerer tingene, og siger man tingene på den rigtige måde, og også det her, når vi også snakker om autisme, det er jo et meget sårbart emne for mange mennesker, så det er også ret vigtigt for mig, at vi sådan bruger de rigtige ord, og altså sådan omtaler det ordentligt, så det ikke kunne misforstås, selvom vi... Altså jeg kan huske, at Daniel kom til at sige, at vi sad og snakkede om sådan en autisme-batch. Og så var han sådan, du skal også tage en på, fordi du er lidt mærkelig. Eller sådan. Og, så var jeg, og det var jo slet ikke som at folk med autisme var mærkelige. Og der var heller ikke nogen, der kommenterede på det. Men jeg var så bange for, at folk ville tro, at Daniel synes, at mennesker med autisme var mærkelige. Altså, jeg havde helt ondt i maven. Men var det ikke med, med et smil, Daniel? Når du sagde det, at, er det jo. så ikke også en måde at, at aftabutere? Sådan, jo, men altså... det er jo det. Og det er jo det, Daniel. Altså, Jamen, og det er jo det, vi gør. Ja, men det, det fald, er jeg bange til. for, at folk sådan øh, misforstår. Mm. Men det der er ikke nogen, der har gjort, fordi de ved godt, at dagen ikke mener sådan Jeg er simpelthen bare er så bange nogle gange for, at folk misforstår det, der bliver sagt. Mm. Så det, jeg kan høre, det er, at I håber i hvert fald lidt, at andre, som ligesom, ser programmet overgående 20, og ser lidt med, især med det her med autisme i hvert fald, at, at tager noget... Ja, hvad kan man De bliver influeret, altså i en positiv retning. Ja, jeg, jeg Jamen, håber, at det kan skabe noget awareness om det. Altså, om ja, for vi tager det dybt seriøst. Ja, men... men med et smil på lægen. Ja, men det har også været en måde for os at komme igennem det på. Mm. Det er, at man kunne smile lidt og joke lidt, og mm. altså sådan der, at det ikke skulle være så seriøst hele tiden. Mm. Ja. Til slut her. Hvis I havde altså penge til det, ville I så købe sådan en Birken-taske? Ville du købe sådan en Birken-taske? <laughs> det går aldrig finde på. <laughs> så, så jeg hvis du skal, hold du op. Hvis du skal forkæle Maria, hvad vil du så? Hvis vi, du havde alle penge i verden? Alle penge i verden, så havde jeg ikke købt den. <laughs> Nej, så havde jeg købt en anden taske. Men er det en, en taske, eller hvad havde du, hvad havde du gjort? Det, jeg tror faktisk, det skulle være en eller anden taske. Yeah. Gucci. Nej, det ville hvad jeg hellere være. Hvis jeg virkelig skulle ville en fed en, så ville det nok være en Chanel. Nej, oh, ja, det er rigtigt. En Chanel. Det er også de dyreste. Ja, en Chanel. Ej, en er faktisk det dyreste, tror jeg. Er det? Ikke? Er det? Altså, ja. lige være altså, nu ved jeg ikke, om er I materialistiske. Overhovedet ikke. Nej, det er, det er vi altså faktisk ikke. ikke. Altså, det, sådan, det tror jeg faktisk, øh, da jeg var yngre, gik jeg meget op i det her. Ej, du skal bare have alle de fede ting og sådan noget. Men nu synes jeg bare, det er fedt at have noget i lækker kvalitet. Ja, du gør det mere til børnene. Ja, jeg kan godt lide, at der, der er nogle børnemærker og sådan noget. Det synes jeg er meget ligger ja. og sådan noget. Men jeg tror bare sådan, efter man har fået børn, så er det bare blevet sådan, ej, altså før i tiden, ville jeg sagtens kunne have brugt mange penge på en taske, men nu vil jeg meget hellere øh, for eksempel lægge det i renovering af vores sommerhus. Altså ja. det, er, det synes jeg bare er meget federe at bruge penge på nu. I er blevet så modende. Vi så <laughs> I er blevet, ja, ja, blevet så gamle. I er blevet så gamle. <laughs> Nå, jamen det var faktisk det, men jeg har lige nogle ekstra spørgsmål. Ja tak. Oh, nej. Så, nu <laughs> Så nu sætter jeg mig ned. Fordi vi har lige to minutter mere, og der er noget, jeg har netop tæ tænkt meget på. ikke? Mm. Hvis ikke, og det er sådan lige den seriøse, når vi nu kommer helt ned og bare filosofisk, ikke? <laughs> Er der noget, I kunne, I gerne vil ændre i løbet af det her årgang 20? Eller det, det der har været indtil videre, sådan, oh, det vil jeg ønske, vi ikke gjorde. Og noget, vi vil have ændret? Ja, eller sådan noget, I fortryder. Nej, det, synes jeg faktisk nej. det føler jeg faktisk ikke. Det er... Fordi, nej, men det, det er jo fordi, at, I er med, at vi har medbestemmelse i, hvad der skal med. Men har I brugt det? Har I brugt det, sagt det det, ikke. Ja. ja. Meget? Kom. Nej, lige. ikke meget. Nej, men vi havde sidste sæson for eksempel. Men, jamen, der var sådan en scene, vi synes, der blev alt for lang, og sådan, hvor at... at... Hvor jeg tænkte, blev. Det, det var ikke sådan, det havde været Ja, det rigtigt, blev sådan lidt sådan, og sådan... Ja, det var bare en dum scene. Og vi var sådan ja. der, øh, kan vi øh, gøre den scene kortere? Og så tager det ind med, øh, hvor vi ude, og dagen laver timetimer og cykler maloie. Mm. Altså sådan der. Og så har lidt de det ind. Mm. Okay, ja. okay. Ja. Er der nogle gange, hvor, de, hvor I tænker, okay, nu tager de røven på os? Altså sådan, nu prøver de jo, øh, at klippe os sammen på en eller anden specifik måde? Nej, overhovedet ikke. Nej, Fordi ja. vi ved jo, vi skal se det. Ja. Og det ved de jo også. Ja. Og de har jo ikke nogen interesse i, at vi skal lave op hele programmet. Nej, nej, det, altså, det er bare mit arbejde. Jamen, så skal de jo lave det om. Ja. Altså, og det, det, det føler jeg ikke. Hvad med så fremtiden af programmet? Hvad, hvad tænker I med det? Altså, jeg tænker I, vi, vi fortsætter hele vejen? Jeg håber, vi kan fortsætte. Jeg synes, det kunne være mm. sjovt at, at sådan, kunne være med hele sæsonen. Men, men jeg altså... tror også, det kunne være interessant for mange at se udviklingen fra 0 til 18 med ja. barn med autisme. Ja, det tror for eksempel. jeg også. Ja. Selvfølgelig også Asta og os i det, men... Ja, men udviklingen, så det tror jeg sgu, man kan bruge så meget. Ja. Yeah. Det tror jeg. Okay, okay. Men så her til slut. Hvis I så kunne... Jamen, altså... Tror I på, at I holder? Altså, det er det, fordi... Ja, jeg... vi holder. Ja, ikke ikke så kærester, men til 18 år. Altså, til... Oh. Fordi det her, de her kameraer skal følge i så lang tid, ikke? Altså, jeg tager kun udgangspunkt i mig selv, fordi jeg bare ved, at jeg tror, at jeg vil blive så træt af, at der er nogen, der fuld rundt med mig med et kamera. Altså, jeg tror, hvis det kun stod til mig i dag, så ja, så ville vi fortsætte. Mm. Altså, men det er jo så svært at sige med os Louis. Vi ved ikke, hvordan han udvikler sig sådan, om det bliver for meget for ham en dag. Eller men det er jo at... igen, det bliver tilrettelagt, og vi, de er der en gang om måneden. Ja, og, og det har jo været og, de samme, siden han blev født. Og vi får altså... passet det sådan, så han kan være i det. Ja, ja. Så det, det er de samme, der kommer. De kommer sjældent. De øh, er fuldstændig med på sidelinjen. Ja. Altså, det er, ikke, det er jo ikke... Det er, fordi folk tror, at der er meget mere i det, end yeah. der er. Og det er der ikke. Det vi har står da bare fuld med det. de ting, vi selv laver. Ja, det har jeg lært i dag. Ja. Maria, Daniel, det var en fornøjelse at have med. Tak. Er du Jeg har du hygget mig rigtig med. meget. Tak godt. Daniel, er det en eller anden sindssygt, du vil sige her til sidst? Nå, oh, nej. Mm, noget muligt ikke. <laughs> I er skønne. Tak.